Bon dia, Joan Carles. Comencem el nostre taller dels dimarts a la Fórmula Matí. Oh, de gebra, de tubar, de ho deien els il·luminats, els pensadors i els savis. Ara també ho diu la ciència. Són els nostres pensaments els que en gran mesura han creat i creen contínuament el nostre món. Pensa en el conte de l'Aladí la seva llàntia. L'Aladí la troba, l'agafa, li treu la pols i d'aquesta en surt el geni. El geni sempre diu el mateix. Els teus desitjos són ordres. Ara aplicarem aquesta metàfora a les nostres vides. Per això, ens hem de preguntar quins són els nostres desitjos. Quines són aquelles coses que ens fan feliç. En definitiva, què volem i què esperem d'aquesta vida? No donem res per obvi, ni caiguem en el pensament de que ja ens ho hem preguntat tot. Les nostres vides van canviant i nosaltres canviem amb elles. Els nostres desitjos i pensaments no estan al marge d'aquests canvis. I això fa que de tant en tant convingui que ens aturem a pensar amb nosaltres. Amb si allò que havies desitjat tant que passés Realment ho continues desitjant ara. I no ens ha de fer por, ni a estranyar, si el que havies pensat ahir, avui ha canviat. Fes-te cas, escolta't, sent com respires, busca els moments per estar amb tu i permeta't el luxe de desitjar. Només així et podràs fer feliç, només així compliràs els teus somnis. Benvinguts al taller. Si recordeu, en el primer programa vam començar junts un viatge. Un viatge amb tren per descobrir plegats petits plaers del nostre dia a dia. Per tots aquells que no vau poder estar amb nosaltres al primer programa, el trobarem penjat a la nostra pàgina del Facebook sota el nom del programa. El taller dels sentits. Un viatge en el que anirem fent parades i que sempre aquestes parades ens aportaran un missatge. Aturem-nos ara a la segona parada. Dedica't a tu i fes realitat els teus desitjos. Al principi del programa fèiem esment al conte que tots coneixem de i la seva llàntia. L'Aladí en el seu camí va trobar-se una llàntia i d'aquesta en va sortir el geni. Si fem un paral·lelisme entre aquest conte i nosaltres mateixos, diríem que cada un de nosaltres som l'Aladí. I el geni seria l'univers. L'Aladí és qui sempre demana allò que vol. I a continuació hi ha el geni que li concedeix els desitjos que ell ha demanat. Aquest conte meravellós demostra com tota la teva vida i tot allò que conté ho has creat tu. El geni s'ha limitat a respondre, senzillament, cadascuna de les teves ordres. Evidentment, agafant el conte des d'un prisma individual. Tots som els aladins de les nostres pròpies vides. Però hem de tenir en compte que sempre hi haurà factors externs que tu no podràs controlar. Tanmateix, sí, tot allò que depèn de tu. Tots els teus actes, pensaments i reflexions que se'n deriven i tenen influència sobre tu mateix. Dit això, vull afegir a aquesta metàfora una aportació extreta del llibre El secret. Per tots aquells que no l'hagueu llegit, el secret ens parlen les seves 190 pàgines de la llei de l'atracció. És un llibre escrit per Rion de Bern. L'escriptora ha fet un recull de fragments que s'han trobat al llarg dels segles, a través de tradicions orals, literatura, religions i filosofies. Comença el llibre amb una cita datada de l'any 3000 abans de Crist, que diu així. El que hi ha dalt és com el que hi ha baix. El que hi ha dins és com el que hi ha fora. El geni és la llei de l'atracció i sempre està present escoltant tot allò que penses, dius i fas. El geni dona per fet que allò que penses ho vols. Tu ets l'amo de l'univers i el geni hi és per servir-te. Com us deia, el llibre centra en la llei de l'atracció. Agafem l'extracte del llibre, que personalment crec que resumeix molt bé aquest concepte. Tots treballem amb un poder infinit. Tots ens regim exactament per les mateixes lleis. Les lleis naturals de l'univers són tan exactes que no ens és difícil ni tan sols fer aus espacials. Som capaços d'enviar gent a la Lluna. I podem programar-ne l'allunatge amb una precisió de fraccions de segon. Tots treballem amb un sol poder, una sola llei, la llei de l'atracció. Cadascun dels teus pensaments és una realitat, una força. Els nostres pensaments són magnètics i aquests tenen una freqüència. Quan pensem amb aquests pensaments s'envien a l'univers i atrauen tot allò similar que hi ha a la mateixa freqüència tot allò que s'emet retorna a l'origen i l'origen ets tu si vols canviar qualsevol cosa de la teva existència canvia de canal i de freqüència canvien de pensaments Com veieu, els nostres pensaments van directament lligats a la nostra vida i al que passa en ella. A vegades la paraula pensament ens pot semblar massa gran i quan això ens passa hem d'anar per parts, disaccionar el problema o dubte amb bocins i poder reconstruir-lo després com un tot. Per això, per saber el que penses, pregunta't com et sents. Les emocions són eines molt valuoses que ens diuen a l'instant el que pensem. Us convido a trobar el nostre moment per respondre a la pregunta. Si no és ara, quan vosaltres vulgueu. Per tots aquells que vulgueu fer-ho ara, des del taller detinem uns minuts a respondre a la pregunta a través de la cançó. Ro que tornen Cap a una paia tancada Mai mai he goat d'interrogagar el meu amor Sobre el governament seu reial mà Sobre la seva justrefia. o espiar entre la preguntant com et sents, arribes a conclusions molt bones. Preguntant-te com et sents, respon a la pregunta què penses. El secret ens deia que els nostres pensaments emeten freqüències i aquestes van a parar l'univers. Aquest univers et respon al que li has demanat. Si a través d'aquest exercici hem descobert algun sentiment que no ens ha agradat podem canviar-ho. Els records agradables, la natura, o la teva música preferida poden transformar-te els sentiments i canviar-te de freqüència en un instant. T'anirà bé saber que el sentiment de l'amor és la freqüència més elevada que pots emetre. Com més amor sentis i emetis, més gran serà el poder que tindràs a les teves mans. La llei de l'atracció és construïda a través d'unes afirmacions certes. Podríem dir que són unes sublleis que la formen, Ara us revelarem algunes. Veureu que la majoria d'aquestes van estretament lligades amb les relacions als demés. És a dir, tu i les relacions. Tracta't amb amor i respecte i atrauràs persones que et mostraran amor i respecte. Quan vulguis atraure una relació, assegura't que els teus pensaments, paraules i accions i entorn no contradiguin els teus desitjos. Quan et sents malament amb tu mateix, barres el pas a l'amor i atreus més persones i situacions que continuaran fent-te sentir malament amb tu mateix. Concentra't amb les qualitats que t'encanten de tu i la llei de l'atracció t'ensenyarà més coses fantàstiques de tu mateix. Perquè una relació funcioni, centra't en el que precies de l'altra persona i no en les teves queixes. Quan et centris en les virtuts, n'obtindràs més. Allibera't de les dificultats del passat, dels codis culturals i de les creences socials. Només tu pots crear la vida que et mereixes. Has d'omplir la pissarra de la teva vida amb el que desitgis. I per últim, l'únic que cal és que et sentis veja. Avui sabem que la confiança en un mateix, l'entusiasme i la il·lusió tenen la capacitat de favorir les funcions superiors del cervell. La zona prefrontal del cervell és on té lloc el pensament més avançat, on s'inventa el nostre futur. Valorem les alternatives i estratègies per solucionar els problemes i prendre decisions. Aquesta zona està directament influenciada pel sistema límbic, que és el nostre cervell emocional. Per això, el que el cor vol sentir la ment li acaba mostrant. Hem d'entrenar aquesta ment. La periodista Imma Sanxís fa una entrevista amb el doctor Mario Alonso Puig, metge especialista en cirurgia general i de l'aparell digestiu, membre de l'Associació Americana per l'Abans de la Ciència. Ara li posarem veu aquests personatges coneguts per fer-vos arribar aquesta interessantíssima entrevista. Més de 25 anys exercint de cirurgià. Conclusió. Bé, puc afirmar que una persona il·lusionada, compromesa i que en definitiva confia en ella mateixa pot anar molt més enllà del que s'esperaria d'ella per la seva trajectòria. Psiconeuroimmunobiologia? Sí, és la ciència que estudia la connexió que existeix entre el pensament, la paraula, la mentalitat i la fisiologia de l'ésser humà. Una connexió que desafia el paradigma tradicional. El pensament i la paraula són una forma d'energia vital que té la capacitat, i ha estat demostrat de manera sostenible, d'interactuar amb l'organisme i produir canvis físics molt profunds. De què tractaria, doctor? Bé, diversos estudis han demostrat que un minut entretenint un pensament negatiu deixa el sistema immunitari en una situació delicada durant sis hores. L'estrès, aquesta sensació d'agonia constant produeix canvis molt sorprenents en el funcionament del cervell i en la constel·lació hormonal. De quins tipus de canvis podríem parlar? Un exemple. Bé, té la, la capacitat de lesionar neurones de la memòria i de l'aprenentatge localitzades a l'hipocamp i afecta a la nostra capacitat intel·lectual perquè deixa sense rec sanguini aquelles zones del cervell més necessàries per prendre les decisions adequades. Déu-n'hi-do. Ten, tindríem recursos nosaltres per combatre l'enemic interior o, es de, o és cosa de savis? És un recurs molt valuós contra la preocupació, es, és portar l'atenció a la respiració abdominal, que té per si mateixa la capacitat de produir canvis al cervell. Ajuda a segregar hormones com la serotonina i l'endorfina i millora sobretot la sintonia de ritmes del cervell entre els dos hemisferis. Podríem canviar la ment a través del cos? Sí, hem de deixar de prestar atenció a aquests pensaments que ens estan alterant, provocant desànim, anuig o preocupació, i que fan que les nostres dec decisions parteixin des d'un punt de vista inadequat. És molt més intel·ligents, només més raonable, prestar aquesta especial atenció a la respiració, que té la capacitat de serenar el nostre estat mental. Diu, doncs, que no s'ha de ser raonable... Sempre trobarem raons per justificar el nostre mal humor, estrès o tristesa, no? I aquesta és una línia determinada de pensament. Però, quan ens basem en com volem viure, per exemple, sense tristesa, apareix una altra línia. Són més importants el què i el per què que el com. El que el cor vol sentir, la ment li acaba mostrant. Crec que exagera. No, quan el nostre cervell dona un significat a alguna cosa, nosaltres ho vivim com l'absoluta realitat, sense ser conscients de que només és una interpretació de la realitat. Dongui'ns, doncs, més recursos, si us plau. Per exemple, la paraula. La paraula és una forma d'energia vital. S'ha pogut fotografiar com tomografia d'emissions de positrons, com les persones que van decidir parlar-se elles mateixes d'una manera més positiva, específicament persones amb trastorns psiquiàtrics, per exemple. No? Van aconseguir remodelar físicament la seva estructura cerebral, precisament els circuits que els hi generaven. Podem canviar el cervell, llavors, a través de bones paraules? Santiago Ramón y Cajal, que molts recordarem com el Premi Nobel de, de Medicina l'any 1906, va dir una frase molt potent que en el seu moment pensàvem que era metafòrica. Ara sabem que és literal. Tot ésser humà, si s'ho proposa, pot ser escultor del seu propi cervell. I com podem arribar a ser escultors? Segons, segons com, com ens parlem a nosaltres mateixos, modelem les nostres emocions, que canvien les nostres percepcions... La transformació de l'observador, és a dir, nosaltres, altera el procés observat. No veiem el món que som. Parlem, doncs, de filosofia o de ciència? Aquesta pregunta és molt interessant. Les paraules per si soles activen els nuclis amigdalins. Poden activar, per exemple, els nuclis de la por, que transformen les hormones i els processos mentals. Científics de Harvard, per exemple, han demostrat que quan la persona aconsegueix reduir aquesta cacofonia interior i entrar en silenci, les migranyes i el dolor coronari poden reduir-se fins a un 80%. Quin efecte, doctor, tindrien les paraules no dites? Solem confondre els nostres punts de vista amb la veritat, i això es transmet. La percepció va més enllà de la raó. El 93% de l'impacte d'una comunicació va per sota la consciència. Per què ens costa? És la pregunta que molts ens fem, molts oients es fan. Per què ens costa tant canviar? Bé, la, la PONS impedeix sortir de la zona de confort. Tendim a la seguretat del conegut i aquesta actitud ens impedeix realitzar-nos. Per créixer hem de sortir d'aquesta zona. La major part dels actes de la nostra vida es regeixen per l'inconscient. Reaccionem segons uns automatismes que hem anat incorporant. Pensem que l'espontaneïtat és un valor, però perquè hi hagi espontaneïtat primer ha d'haver-hi preparació. sinó no, hi ha automatismes. Cada cop jo crec que estic més convençut del, del poder que té l'entrenament de la ment. Quina pista donaria als nostres oients? Bé, jo no voldria marxar sense dir-los que el nostre oient, mica, que el secret és canviar d'habits de pensaments i sobretot entrenar la seva integritat, honrar la pròpia paraula. Quan diem, vaig a fer jo, i no ho fem, alterem, en realitat, físicament el nostre cervell. El major potencial és la consciència, veure el que hi ha i acceptar-ho. Si ens acceptem pel que som i pel que no som, és quan podem canviar. En definitiva, el que es resisteix, persisteix. Moltíssimes gràcies, doctor, per haver-nos acompanyat avui al programa. No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies. Des del nostre taller hem seleccionat aquesta entrevista perquè, com heu pogut sentir, d'una manera molt breu i molt clara, ens dona missatges molt concrets i que poden arribar a ser-nos de gran utilitat. Ens presenta la respiració abdominal com a eina per combatre l'estrès. Ens aconsella tenir cura de com ens parlem a nosaltres. Les nostres emocions van estretament lligades. I destaca l'entrenament de la ment per deixar lloc a l'espontaneïtat i treure els automatismes. Aquests són alguns titulars que volem destacar des del taller dels sentits. Us convidem a que cadascú de vosaltres entregui els seus propis. Fins aquí el nostre taller, Joan Carles. Només recordar-vos que ens podeu seguir al Facebook el Taller dels Sentits i seguir compartint moments i plaers amb nosaltres. Fins la propera!